نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله Wahdahulaa sharikala, wa ashad anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi waala aalihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yom iddin amma baghd. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, meneruskan pembacaan kitab Al-Quaid Al-Arba, empat kaidah penting dalam memahami Tauhid, karya Syekhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah Naam Kita lanjutkan direkodkah? kah? Sudah, Ustaz, sudah. Naam. Barakalufikum. Kita lanjutkan pada kaedah yang ketiga di mana Syekhul Islam Muhammad An-Najdi At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala telah membahas kaedah yang sangat penting sekali, dimana inti dari kaedah yang ketiga tersebut adalah beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul berdakwah di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda dalam peribadahannya diantara manusia-manusia tersebut ada yang menyembah malaikat ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh dan ada pula diantara mereka yang menyembah yang beribadah kepada pohon-pohon batu-batu dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya dan tanpa membedakan membeda mereka sedikit pun karena inti dari perbuatan mereka sama yaitu kesyirikan memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah itu adalah suatu bentuk kesyirikan. Naam. Dan ini disebutkan juga pada pertemuan yang lalu tentang kaidah yang sangat penting alal ibrahatu Bil haqa'iqi Wal ma'ani La Bil, as, Bil asma' wal alfaw Parameter Untuk Menghukumi Sesuatu Itu berdasarkan Hakikat-hakikat dan makna-maknanya Bukan Dilihat dari penamaan-penamaan Atau lafad-lafadnya Nah Dari hakikat Dan perbuatan mereka itu Sama Yaitu telah memalingkan Salah satu jenis Dari jenis-jenis ibadah Kepada selain Allah Walaupun berbeda-beda yang disembah Walaupun berbeda-beda yang diibadahi Ya Namun hakikat dari perbuatan mereka sama. Naam, barakallahu Maka dalam kaidah yang ketiga ini beliau, Syekhul Islam Muhammad Al-Najdi atami mi rahimahullah ingin membantah orang-orang musyrikin yang berada pada zaman beliau, ketika mengatakan, mereka melontarkan syubhat ayat-ayat yang menjelaskan kesyirikan di dalam Al-Quran, itu berkaitan ya, tentang orang-orang yang menyembah patung berhala. Lantas mengapa kalian, ya, maksudnya, yang dituju adalah Ahlu Tauhid, Ya, mengapa kalian ya, menjadikan orang-orang saleh, di sisi mereka seperti patung berhala? Atau mengapa kalian menjadikan para nabi sejajar dengan patung berhala? Ya, Jadi mereka maksudnya ingin dia ya, membedakan diri-diri mereka. Orang-orang memusyrikin pada zaman beliau yang melontarkan syubhat itu beralasan mengapa kami dijadikan seperti orang-orang musyrik jahiliyah sama-sama berbuat syirik padahal beda mereka beralasan kalau mereka orang-orang musyrik jahiliyah itu menyembah patung berhala, adapun kami tidak, ya kami hanya melakukan itu kepada orang-orang soleh atau para nabi. Mengapa kalian jadikan samakan para nabi, orang-orang soleh dengan patung-patung berhala? Ini shubhat yang mereka lontarkan, yang mereka sebutkan. Kemudian shubhat itu dibantah oleh Sheikh Muhammad rahimahullah dengan kaidah ini, kaidah yang ketiga ini, bahwa ya. Orang-orang musyrik jahiliyah, kesyirikan mereka tidak hanya menyembah patung berhala saja. Bahkan di antara mereka juga ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang saleh, bahkan di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Dan juga ada pula yang menyembah matahari, bulan, ya patung berhala. Juga ada memang yang menyembah batu-batu, ya dan seterusnya. Namun Rasulullah SAW tidak membedakan membeda antara mereka sedikitpun. Karena mereka semuanya, hakikatnya berbuat syirik. Telah ia ya, menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya. Telah memalingkan salah satu jenis ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah mereka palingkan kepada selain Allah. Dan inilah kesyirikan. Kemudian, ya setelah beliau membantah itu, beliau menyertakan dalil-dalilnya dan ini sangat penting sekali. Ya kita beragama berdasarkan dalil, tidak berdasarkan taklit. Ia ya, tetapi berdasarkan dalil. Ya, walatakfumalai salaka bihi ilmun. Janganlah ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya ya Naam para kolejik dan ilmu itu adalah qala Allah qala ya ilmu itu adalah ucapan Allah firman Allah ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sabda Rasulullah hadis-hadis yang sahih ya dan juga perkataan para sahabat Ya, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi para salaf nah. dan juga kita mendapatkan ilmu dari para ulama yang merupakan pewaris para Nabi yang mereka orang-orang yang sangat memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar nah. ilmu adalah diambil dari Al-Qur'an dan juga as-sunnah as-sahihah. Naam. Oi. Okay. Fa lakal fikum. Alima minul qayyim rahimah Allah majlasatan wal jahl da'un qatilun wa shifauhu. Amran fil tartibi muttafiqani. Nas min Qur'anin aw min sunnati. Wa tabibu zaka al-alimu rabbali. Beliau rahimahullah mengatakan, dan kebodohan, kejahilan terhadap perkara agama, adalah suatu penyakit, yang sangat berbahaya. Yang sangat bisa membinasakan. Dan obatnya, adalah dua perkara yang akan disebutkan secara berurutan. Yang saling berkesesuaian. yaitu Nasun min Qur'an. Atau min sunnatin. Nas. Dalil. Dari Al-Quran. Dan juga dari sunnah. Dari hadis-hadis yang sahih. Wa tabibu zaka al alimur rabbani. Dan tabibnya. Dokternya adalah seorang ulama al-rabbani, para ulama al-rabbaniyoon nah, dan pada pertemuan yang lalu, Alhamdulillah kita telah baca kaidah yang ketiga ini, dengan membaca sebagian dari dalil-dalil yang beliau sebutkan Ya, kita teruskan Qala Rahimahullah naam wa dalilul anbiya, sudah ya dalil yang menunjukkan bahawa di antara orang-orang musyrik jahiliyah juga ada yang menyembah para nabi sudahkah sudah kita baca ya Naam Gua Dalilussalihin sudah Baik kita ulang sedikit tidak mengapa Para kalau begitu Allah rahimahullah taala wa dari al-anbiya qawluhu ta'ala dan dalil dia menunjukkan Bahawa orang-orang musyrik jahiliyah ada di antara mereka yang menyembah para nabi adalah dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ورز قال الله يا عيسى بن مريم اانت تقول للناس اتخذوني وامي الهه الى غير الله انا سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان ان قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت علام الغيوب dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai Isa bin Maryam apakah engkau mengatakan kepada manusia ambillah aku dan ibuku sebagai tuhan selain Allah maka Isa bin Maryam menjawab maha suci engkau ya Allah tidak pantas bagiku untuk mengatakan ya sesuatu yang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 Kemudian beliau menyebutkan dalil berikutnya, wadilus salihin kauhu taala dan dalil yang menunjukkan bahawa sebagian orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh dalilnya kauuluh taala ala firman Allah subhanahu wa taala dalam surat al isra ayat 57. belas tujuh ulaih kaladin yang jadiun yabtagun ila Rabbihim al wasilat aiyhum akrab, wajerjulah rahmatahu wajahafun surat al isra ayat 57. orang orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabbnya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu SWT. Dan mengharap mereka sendiri mengharap rahmatnya. Dan takut akan azabnya. <coughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala wa dalil al-asyjari wal ahjari qawluhu taala dan dalil yang menunjukkan bahawa sebagian orang-orang musyrik jahiliyah yang para oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Najm ayat 19 sampai 20 Allah ta'ala berfirman Afaraitumullata wal'uzza wa manata al thalithata al-ukhra Maka apakah patut Kalian maksudnya wahai orang-orang musyrik Menganggap Al-Lata wal-Uzza Dan juga manat Yang ketiga Al-Fatihah Ini sangatlah jelas sekali Sisi pendalilannya yaitu dengan penjelasan bahwa Allah tak ada dua bacaan untuk al la ta yaitu bacaan yang pertama dengan takhfif sebagaimana di sini disebutkan oleh Sheikh Abu Abdullah Nasir dalam syarah al qawaid al arba hafizhahullah beliau menjelaskan al la ta ala qira'ah takhfif wa hiya qira'ah al jumhur al la ya ada dua bacaan. Bacaan yang pertama yaitu bacaan takhfif. Ya, dengan diringankan. Tanpa tashdid. Al-lata. Ini bacaan kita. Yang kita baca dengannya. Afara'itumul lata wal'uzza. Al-lata. Naam. Dengan bacaan takhfif ini tanpa tashdid. Dan ini adalah bacaannya jumhur. Al-Jumhur membaca dengan takhfir, al bukan dengan tajtid. Berkata ibnu Kathirin, rahimahullah, "Kanat karena sekhratan bayidah, man kushah, alihabaytun bita'ifi, lahu astarun wasadna, wasadna, wa hawlahu fana'un mu' wa fana'un mu'azzamun inda ahli ta'if, Wahum saqif wa man taba'aha Yaftakhiruna bihi Ala man adahum Min ahya'il Arab Ba'da Qurayshin Naam Jadi Al-Imam Ibn Kathirin Rahimahullah Menjelaskan Bahawa Al-Lata ini Al-Lat Ia adalah sebuah Batu Sohra Baidu'ah, batu besar putih ya yang diukir, yang berada di ta'if. Ta'if, kota dekat dengan Mekah. Naam, berada di ta'if. Dan dibangun sebuah bangunan seperti rumah di atas dari batu tersebut. Naam, yang punya tirai-tirai dan di sekelilingnya ada halaman yang besar dan berhala ini batu besar ini diagung-agungkan oleh ahlu ta'if orang-orang penduduk ta'if ketika itu yaitu sakif dan yang mengikuti mereka mereka membanggakan berhala tersebut batu besar tersebut yang mereka ibadai selain Allah mereka bangga-banggakan atas selainnya dari Ya, Suku-suku Arab Naam so, Ini bacaan Yang pertama Al-Lata Dengan takhfif Para ulama yang lain menjelaskan Bacaan yang kedua Yaitu tashjid Al-Lata Ada tashjid pada taknya Naam Maka itu diambil dari Latta ya lutu Latta Mengadoni, membuat aduan. Uh, Latayalutus tawik, ya. Ini maksudnya adalah dahulu pada zaman jahiliyah ada seseorang yang dermawan membuat semacam adunan makanan, ya. Barakalul fikum. Kemudian dibagi-bagi kepada para jamaah haji, ya, jah haji dengan tata cara jahiliyah ketika itu. Ya. Dengan tata cara mereka. 6. Nah, kemudian dia ya, dibagikan makanan tersebut kepada mereka. 6. Nah. nah, orang tersebut kemudian meninggal. Dan kuburannya kemudian diagung-agungkan selain Allah. Dijadikan sebagai tempat ibadah selain Allah. Sel selain mereka mengibadahinya, ia ya, selain kepada Allah azza wajalla jadi uburan yang diagungkan selain Allah ya dan ini adalah bentuk syirikan bulat so, kemudian al-uzza nعم al-uzza ya berkata ibu jadirah rahimahullah kanat syajaratan alaiha bina'un wa sta'arun binakhlatin Bina Meket, Bina Meketa dan Taif, kahat kuirish yang menghormatinya. Nam, adat gusar adalah sebuah pohon yang dibangun bangunan di atasnya yang memiliki tirai-tirai. Ia binaklah di tempat yang bernama Nakhlah yang terletak antara Mekah dengan Taif. Dan perhalah ini yang wujudnya bentuknya adalah sebuah pohon yang dibangun di atasnya sebuah bangunan, enam dan sekelilingnya bangunan diragung-agungkan dan disembah selain Allah oleh orang-orang Quraisy, ya ketika itu. enam. Oi, so, jadi sisi pendalilan dari ayat-ayat ini sangat jelas sekali bahawa di antara Para solafikun para orang, orang musyrik jahiliyah yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah batu-batu ada yang menyembah pohon-pohon yang dikeramatkan yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dalil yang lain beliau bawakan hadis wa hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أصلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط Hadis Abu Waqid Al-Laisi radiyallahu ta'ala ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan juga Imam An-Nasai juga Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala dan diriwayatkan oleh yang lainnya Iyidu Abdul Razak Ibn Iban Abu Ya'la dan juga diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Kabir dan yang lainnya Ya seluruhnya dari jalan az-zuhri dari Sinan ibn Abi Sinan An Abi Waqid al-Laythi bihi Naam Warahmatullahi wabarakatuh Dan hadis ini Telah dihasankan oleh Sheikh al-Allamah Mukbil ibn Hadi al-Madkhali Al-Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i Naam telah dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani rahimahullah taala. Naam dalam kitabnya As-Sahih Al Al-Musnad. Naam. Dan juga hadis ini telah dihasankan oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Muhaddis zaman ini. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam beberapa tempat 6 seperti dalam zilal al jannah. Naam, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang hasan. Baik. Abu Waqid Al-Laysi radhiyallahu berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Uhulain dengan sebagian kami iya, baru saja terlepas dari kekufuran maksudnya baru masuk Islam ya sebagian mereka ketika itu baru masuk Islam walal musyriqi nasidratun yaqufuna indaha dan orang-orang musyrik memiliki sidra sidra iya pohon sidra yang mereka beriktikaf di sekelilingnya, ya, isisinya ya, waya nuquna biha aslihahum dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, di cedar tersebut, mereka mengambil berkah dengan digantungkannya senjata-senjata tersebut di pohon tersebut untuk mengambil berkah. Iu kalulah zat anwatin, ya, dan pohon tersebut, Ya, disebut sebagai zat anwat. Famararnah bishidrotin, maka kami, ya, melewati sidrah tersebut, sidrak tersebut, ya. Fakulna, maka kami katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq. Hadis. Naam. Baik, kalau sisi pendalilan dari hadis ini dari kaidah yang ketiga sangat jelas, beliau ingin menjelaskan kepada kita Syekh Muhammad bin Najdi atami rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan dalil selain dari ayat Al-Qur'an dalam surat An-Najm tadi juga dalam hadis ini ditunjukkan bahwa sebagian ya orang-orang musyrik ketika itu ada yang menyembah pohon yang mengambil berkah-berkah dari pohon tersebut yang mereka namakan Datu Anwat ya mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk mengambil berkah darinya pada peristiwa Zatu Anwar tersebut ya ada sebagian dari orang-orang yang baru masuk Islam ya ketika melewati ya pohon tersebut mereka kemudian ingin ya memiliki yang sama mereka Minta dijadikan yang sama ya, Seperti yang dimiliki oleh Orang-orang tersebut yang memiliki Datu Anwar Adapun Pembahasan tentang ini Dan Syubhat-syubhat Seputarnya dan bagaimana Cara menjawabnya Itu dibahas Insya Allah nanti Ketika kita membahas ia ya, kitab Kasyfu asy membongkar menyingkap berbagai macam bentuk syubhat. Naam di akhir kitab atau di hampir di ya, poin-poin ia ya, bantah syubhat secara terperinci tepatnya pada syubhat yang ke-12 6 paragrafulikum ini di antara syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin, dengan membawakan kisah Bani Israel, dan juga kisah Zatul Anwad. Nah, dan kemudian, dijawab oleh As-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab, Anajidiyat Tamim, rahimahullah, dalam Kashfu Ash-Shubuhat. Saya bacaan sedikit, ya, Baratulahikum. Nanti kelengkapannya, insyaAllah, ketika kita dalam nah, Warahmatullahi wabarakatuh, membahas kitab ini insyaAllah ta'ala. Taib. Faljawab annaqula inna bani Israel lam yaf'alu dhalik. Wa kathalika alladina sa'alu anna biya sallallahu alaihi Wasallam sallam lam yaf'alu dhalik. Jawabannya adalah, kita katakan bahawa bani Israel yang meminta ija'allana ilahan kama kamalahum alihah para pengikut Nabi Musa alaihi salam, dari kalangan Banu Israel ketika melewati orang-orang musyrikin, mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah, di antara mereka, sebagian mereka mengatakan, ija'allana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kepada kami, Wahai Musa alaihi salam, sesembahan-sesembahan, sebagaimana mereka ini punya sesembahan. Ya. Maka kata Syekh Muhammad, anna jadiatami murahimahullah, ya bahwa Bani Israel itu tidak melakukannya mereka hanya terucap kemudian dinasihati kemudian alhamdulillah menerima tidak melakukan kesyirikan setelahnya telah mendapatkan nasihat dari Nabi Musa AS salam wakadzalikalladzina saalu annabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dzalik demikian pula orang-orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah dzatu Anwar Sebagian orang-orang yang baru masuk Islam tadi, Yang dalam peristiwa Datu Anwar, ya ketika melewati na'am pohon sidr, ya semacam bidara dan sidr yang di mana orang-orang musyrik jahiliyah mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut na'am untuk meminta berkah adanya qoit barakallahu fikum ya maka Para sahabat yang baru masuk Islam tadi sebagian ya mengatakan ya dalam peristiwa zatu anwat ya Rasulullah jadikanlah kami zatu anwat sebagaimana mereka mempunyai anwat. Wahai Rasulullah jadikanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka mempunyai zatu anwat. Naam. Maka kata Syekh Muhammad An-Najdi Rahimahullah Demikian pula orang-orang yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada peristiwa ratu anwat lam yafaludhalik mereka tidak melakukan kesyirikan. mereka tidak melakukannya mereka hanya terucap karena memang baru masuk Islam ya, kemudian melihat seperti itu kemudian mereka ingin memiliki yang sama ya seperti ratu anwat Maka setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW, mereka menerima, alhamdulillah, dan mereka tidak melakukan kesyirikan. Perhatikan, ya tidak melakukan kesyirikan. Nam, ولا خلافة عن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفر. Ya, kata Syekh Muhammad dalam maklumat syubhat ini, rahimahullah, beliau menjelaskan dan tidak ada perbedaan... di antara para ulama jika bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam itu melakukan apa yang mereka minta, misalnya mereka akan kafir. Tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya, jadi mereka tidak kafir. Wkalaikalah <tuh> khilafah fi anna ya. aladin nahaahumul Nabi sallallahu sallam, loulam yutiyahuu, watkhuzu dzat an waatin bade nahihi lakafru. Ia. Demikian pula tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Bahawa orang-orang yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallam, ya ketika mereka mengatakan wahai Rasul jadikanlah pada kami satu anwat, Sebagaimana mereka punya satu anwat, ya kemudian Rasulullah melarang mereka dan bahkan Rasulullah Sallallam mengucapkan dengan ucapan yang keras inna hasunan ini adalah petunjuk-petunjuk jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian, ya sampai-sampai dalam sebagian waktu Rasulullah Sallallam mengatakan bila berterakbir, Allahu Akbar. Inna Sunan ya demikian. Ya, Kam. Kuntum, waladi nafsi biyadih. Kama qalat bnu Israilimu Musa, Ijallana ilahin kama lahum alihah. Inna kum kaumu tajhalun. Qala inna kum kaumu tajhalun. Satu Al-A'raf ayat seratus tiga puluh laban. La man kanak abla kum. Ya dengan pengingkaran yang keras, ya. setelah diingkari dengan pengingkaran yang keras, ya. maka mereka sebagian orang yang baru masuk Islam tadi, sebagian sahabat yang baru masuk Islam tadi, nahum radhiyallahu anhum jami'an mentaati, ya, Rasulullah saw. mereka membatalkan, ya, hal itu tidak melakukan hal itu, apa yang mereka minta. maka beliau menjelaskan di sini dalam kas kas syubhat saya nukilkan maka وكذلك قالا خلاف في ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا يطيعوه mereka yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. tersebut Ia tidak mentaati Rasulullah s.a.w. seandainya mereka tidak mentaati Rasulullah s.a.w. dan mengambil tetap bersikeras mengambil zatuan nuat sebagai sesembahan selain Allah setelah dilarang oleh Rasulullah SAW niscaya mereka akan kafir tapi kenyataannya ya mereka tidak melakukan tidak jadi mereka menerima nasihat dan peringatan dari Rasulullah SAW tersebut. Nampaklah Boleh fikum ini yang perlu dipahami dari kisah tersebut dan uh, kelanjutan dan pembahasan lebih rinci tentang eh, kisah Adratu An-Mu'altin InsyaAllah pada pembahasan eh, ketika membahas kitab Tauhid atau kitab juga Kashfu Syubuhat yang berkaitan tentangnya, <tentangnya> nah, InsyaAllah namun ada sebuah faedah yang disebut oleh Syed Muhammad Al-Najjidiyatami dalam Kashfu Syubuhat faedah yang sangat penting sebagai pengkap saja tentang ia kisah zat dan anuad, lakina hadhi kisah tu feedu anal muslima, balal alam, kad yaqo fi anuag mena syirik la yadri anha, fa tu feedu attalluma attahruzah, wamargfata anna qaul al jahil al tuhid faimnau anhaa hadhi menakbar yang sangat penting sekali. Nعم barakallahu fikum kisah ini memberikan faedah bahawa seorang muslim bahkan seorang yang berilmu terkadang bisa jadi terjatuh dalam sebagian ya dari ya, jenis kesyirikan yang dia tidak sadari maka ini memberikan faedah kepada kita untuk semangat mempelajari ilmu ya terutama akidah tauhid ya dan betul-betul menjaga yang kita berlindung pada Allah dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Iya. Dan juga ini menunjukkan pada kita bahwa ucapan seorang yang jahil yang mengatakan yang meremehkan pelajaran tentang tauhid, tentang aqidah, kalau pelajaran tauhid itu sudah saya pahami. Iya, saya sudah paham. At-tauhid fahimnah. Eh Ya tauhid sudah saya pahami. Maka kalau ada yang mengklaim dirinya mengaku saya telah paham tauhid, sudah meremehkan tidak mau belajar tauhid, dia ya, menomor sekiankan ya pelajaran tentang tauhid akidah, maka kata beliau anna hadza min akbaril jahli. Sungguhnya ini termasuk dari bentuk kebodohan yang terbesar ya wa makaidisyaiton dan termasuk dari tipu daya syaitan terhadap orang yang mengucapkannya ya dan kita ingat bahkan Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah membuat bab khusus dalam kitabnya Kitab At-Tauhid Babul Khaufi minasy-syirk Bab takut dari kesyirikan ya kemudian beliau membawakan beberapa jilid di antaranya Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, "Waj'al bani wa baniyya an Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku, keturunanku dari menyembah berhala. Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya bapaknya para nabi yang beliau sangat gigih berdakwah tauhid mendakwahkan tauhid kepada kaumnya dan melarang mereka dari perbuatan syirik ya dan sampai-sampai beliau menghadapi berbagai macam ujian yang besar dalam mendakwahkan Tauhid tersebut. Ya, Nabi Ibrahim AS yang memiliki keutaman-keutaman yang luar biasa. Ya, maka kita dapati dari ayat ini. Ayat Al-Quran yang kita baca tadi. doa Yang menceritakan doa beliau kepada Allah Azza Wajalla wa baniya وَجُنُوبِنِّي وَبَنِّيَا أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَانِ Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung berhala. Ini menunjukkan betapa takutnya beliau dari kesyirikan. Khawatir atas kesyirikan akan menimpa beliau dan anak keturunannya. Oleh karena itu beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian. Ya, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan Naam, faman ya'manu ba'daka ya Ibrahim. Alaihi salatu wassalam. Kalau saja Nabi Ibrahim alaihi salam takut dari kesyirikan maka siapa yang bisa merasa aman dari kesyirikan setelah Anda wahai Nabi Ibrahim alaihi salam Iya oleh karena itu dalam hadis Mahmud ibnu Labid radhiyallahu ta'al anhu dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Makawafu al khafi, suatu perkara yang aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik al khafi, syirik yang tersembunyi, samar. Ayat. Barakalafikum. Dalam sebagian riwayat hadis yang lain disebutkan di antara bentuk kesyirikan akhfa min dabibin naml lebih samar daripada Suara derap langkah kaki semut, ya, Subhanallah, sangat samar. Dari bentuk-bentuk kesyirikan itu ada yang bentuknya sangat samar, ya. Oleh karena itu perhatikan dalam hadis tadi Rasulullah Sallam mengkhawatirkan, dan yang dikhawatirkan adalah manusia-manusia yang terbaik, paling saleh, paling berilmu, yaitu para sahabat. Mereka paling berilmu setelah para Nabi dan Rasul. Mereka adalah orang-orang yang paling baik. Yang paling bertakwa. Paling berilmu setelah para Nabi dan Rasul. Alayhimussalatu wassalam. Namun, dengan keutamaan yang luar biasa. Yang ada pada diri para sahabat Nabi. Ya, yang merupakan orang-orang yang paling utama. Setelah para Nabi dan Rasul. Namun Rasulullah SAW masih mengkhawatirkan ya hal itu akan ya menimpa para sahabatnya ya maka di sini barakallahu fikum jami'an sebagai faedah yang sangat besar bagi kita semuanya untuk senantiasa ya takut dari kesyirikan baik syirik akbar maupun syirik asghar ya riya sum'ah ya dan yang lain dalam hadis tersebut dikatakan tentang syirik khafi, fasuila anhu dan rasul rasul Rasul ditanya tentangnya fakoh adalah maka beliau menjawab di antaranya adalah ardia. Ia ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa yang pertama kali tentunya banyak berdoa pada Allah S.W.T meminta kekokohan di atas Tuhiq di atas Sunnah. Dan meminta pada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Syirik akbar, syirik ashor. Dan juga berbagai macam bentuk kepidahan. Dan penyimpangan-penyimpangan. Ya, karena hati-hati kita ini lemah. Sedangkan berbagai macam syubhat itu adalah menyambar-nyambar. Al-kulubu ta'ifah. Wa syubuhat khattofah. Sebagaimana dikatakan oleh ulama. Ya, ya hati hati manusia itu lemah sedangkan berbagai macam syubhat itu betul-betul menyambar-nyambar oleh karena itu andainya kita banyak berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. beliau banyak berdoa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah zat yang membolak-balikkan hati qalbu ya tetapkanlah kalbuku, hatiku Ya, di atas agamamu. Ya, musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah. Zat yang membolak balikkan qalbu hati. Ya, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan hendaknya kita juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Berdoa dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis Ya, doa berlindung dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika, an usyrikka bika wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, Ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrikka bika wa ana a'lam. Ya, dari aku melakukan perbuatan syirik dalam keadaan aku mengetahuinya, Wahai sahfirku lima lalalam dan aku memohon ampun kepadaMu ya Allah dari dosa syirik yang belum aku ketahui. Iya, pernahkah lu fikum? Kita baca syarah dari Syekh Ibn Baz, rahimahullah, Syekhul Islam di hadal asar, Sheikhul Islam pada zaman ini, Syekh Al Alama. Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yang terputus ini subhanallah baik so, berkata Syekh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala selama dhaqar fil qa'idah at-thalithah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab an-najdi'at amimi rahimahullah menyebutkan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 Jami'an Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wakadahum al-Sahabah, dan tidak memisahkan mereka. Dan Allah menyebutkan ayat yang mendukung hal ini, seperti yang dikatakan oleh Allah S.W.T. "Dan tidaklah kamu memerintahkan kepada para malaikat dan nabi-nabi untuk memerintahkan kepada orang-orang kafir untuk berbuat رحمه الله تعالى menjelaskan Ya, kemudian Syekh Muhammad menyebutkan dalam kaidah ketiga ini bahawa para Nabi, bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam muncul di tengah-tengah manusia yang kesyirikan mereka bermacam-macam, ia ya, berjenis-jenis. Di antara mereka ada yang menyembah para Nabi, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, di antara mereka ada yang menyembah jin, dan di antara mereka ada yang menyembah. Pembohonan dan batu-batuan dan diantara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Maka Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya dan juga para sahabatnya memerangi mereka seluruhnya. Dan tidak membeda-bedakan diantara mereka sedikitpun. Kemudian Syekh Muhammad Al-Najdi rahimahullah menyebutkan banyak ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil dari ucapannya tersebut diantaranya. Firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, ayat 80 yang telah kita jelaskan. Walhamdulillah. Faja'alna ibadat al-mana'ika wal-anbiya' kufrun. Wadha'ara fi'isati'isa is wal-nasara. Maka, ya, dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa peribadahan kepada malaikat, ya dan juga peribadahan kepada para nabi adalah sebuah kekufuran, kesyirikan. Karena menyimpangkan, memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan kemudian Allah Subhanahuwataala, Dia menjelaskan dalam kisah Isa dan juga kisah orang-orang Nasara dalam surat Al-Maidah ayat 117, "Maka kul Tuhum Ilma Amar Tani Bihi Ani Ibrudu Allaha Rabbii Warabbakum". Ya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Sungguh." Tidaklah aku ucapkan ya kecuali apa yang engkau ya Allah perintahkan kepadaku nah yaitu aku beribadah hanya kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian ma qultu lahum sedarah aku ucapkan kepada mereka illa ma kecuali apa yang engkau ya Allah perintahkan kepadaku dengannya ani'budullaha rabbii wa rabbakum yaitu aku hanya beribadah pada Allah Rabbku dan Rabbnya kalian nam demikian wa dzakara fil asyjar wal ahjar was salihin kadhalika afara'aytum al lat wa al 'uzzah wa ya kemudian menyebutkan tentang jalil yang menjelaskan tentang bahwa orang-orang musyrik jahiliyah ada yang menyembah apa pohonan batu-batu ia dan juga orang-orang saleh. Naam, yaitu dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitum Latta wa Afara'aitum Al-Uzza wa Manat ats bin Bas mengatakan Wallata rajulun salihun wa hajar wal-Uzza Ya, beliau menjelaskan Allah adalah seorang yang saleh yang kemudian kuburannya dia diibadati selain Allah. Diagungkan selain Allah. Ini salah satu bacaan dari makna tafsir dari Allad. Sebagaimana telah lima tadi penjelasannya, iaitu ketika ia ya, dengan bacaan tasjid. Adapun uh, eh, toib. ini salah satu tafsir dari Allad, yaitu rajul as-Saleh. Kemudian mana? yaitu hajar, yaitu uh, batu. Al-Ghuzza shajarah, yaitu pohon enam ajaran tentang lata telah kita lewati tadi. Naam ketika kita membahas beberapa pengertian darinya. Namun alhamdulillah. Wal <tuh> maqsuudu anna al berkata Syekh bin Bas rahimahullah wal maqsuudu anna al musyrikiina ibadatuhum li ghairi Minhum man ya'budu asy-syams wa qamar wa minhum man ya'budu an-nujuma wa minhum man ya'budu az-zinah. Ia tidak. Ratu telah mengatakan kepada mereka, "Ya, maksudkan dari ini adalah bahawa orang-orang musyrik, ia ya, peribadahan mereka kepada selain Allah itu beraneka ragam, bermacam-macam bentuk peribadahan mereka kepada selain Allah tersebut. Enam di antara mereka ada yang menyembah matahari, bulan, bintang-bintang. Dan ada juga yang menyembah jin dan yang lainnya. Tetapi mereka ya diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan mereka tidak membeda-bedakan. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak membeda-bedakan antara pelaku kesyirikan tersebut sedikitpun. Nah, Fashirku Wahid karena kesyirikan itu satu. Sama, kesyirikannya sama. Hakikat dari perbuatan mereka adalah kesyirikan. Wain tanawaa al-mabudun, walaupun yang disembah berbeda-beda, ya walaupun yang disembah berbeda-beda. Faladi yabudu syamsa, awal qamar, awal malaikat, awal nabi, awal sahijin, awal nujum, awal ga, awal gaibahum, ya maka yang menyembah matahari atau bulan atau malaikat atau para nabi atau orang-orang soleh. Atau bintang-bintang. Atau yang lainnya. Seluruh mereka adalah musyrik. Ya, Mereka adalah orang-orang musyrik. Sawa'un kana al-ma'budu salihan au jamadan au nabiyyan. Sama saja. Apakah yang disembah itu orang soleh? Atau benda mati? Seperti batu, pohon. Au nabiyyan. Ya atau seorang nabi atau malaikat atau غير atau seorang malaikat atau yang lainnya wallahu yaqulu jalla wa ala dan allah jalla wa ala berkat berfirman wa umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahu dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. nya wa qadha alla ta'budu illa iyyah dan Allah telah menetapkan memerintahkan Rabb telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya hanya kepada Allah azza wajalla fa'budillaha mukhlishallahu ddin fa'budillaha mukhlishallahu ddin dan beribadahlah hanya pada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk-Nya fa ilahukum ilahu wahid al alhajj maka السمبان قال يعني لا السمبان يعني ساتو رواه عطاش بن باس رحمه الله فمن خالف هذه الآيات وما جاء في معناها فقد أشرَى فقد أشرَك سواء فعل ذلك مع الأنبياء أو مع الصالحين أو الم مع الملائكة أو مع الجن أو مع النجوم أو, أو مع الشمس أو مع القمر أو غير ذلك ولهذا أنزل الله فيهم جل وعلا dan katiluhum hatta la takuna fitnah yani syirik wa yakunud di wa yakunad din kulluhu barang siapa yang menyelisih ayat-ayat ini ya dan yang ya semakna dengannya maka dia telah berbuat syirik ya telah berbuat syirik yaitu yang menyembah salah satu di antara ya enam uh, barang siapa yang menyelisih ayatnya telah disebutkan tadi perintah untuk mentauhidkan Allah menyembah hanya pada Allah atau yang semakna dengannya maka dia telah berbuat syirik yaitu barang siapa yang memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah ya sama saja ya dia tetap dikatakan berbuat syirik sama saja apakah dia memalingkan ibadah tersebut ya kepada selain Allah ya dengan berbagai macam bentuk peribadahannya sama saja mereka melakukan hal itu bersama para nabi ya orang saleh, malaikat jin, bintang-bintang matahari, bulan dan yang lainnya barang siapa yang menyukutkan Allah dengan sesuatu dari yang disebutkan tadi maka dia telah berbuat syirik barang siapa memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah maka dia telah berbuat syirik nah, itu inti penjelasan beliau nah, oleh karena ini Ya Allah Taala telah ya, berfirman menjelaskan tentang hal tersebut. Wa hatta la takuna fitnah dan perangilah mereka seluruhnya sampai tidak ada lagi fitnah. Yakni ashirik, yakni syirik, iaitu tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakunat dino lillulhu lillah. Wa yakunat dino lillulhu lillah. Dan agar agama seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Syekh bin Ba'as rahimahullahu ta'ala fashirkuh yutlaku alihi fitnah. Naam. Baratul Fikum, ini penjelasannya masih panjang ya. Ada beberapa satu halaman lebih. Waktu sudah malam ya. Tui. Boleh lanjut atau cukup? course. Yogyakarta. Nah, tadi paragraf tadi. Nah, esensi untuk kita baik. Jadi, kita untuk dibulatkan bahwa kita tadi ditandai e, akses dari pembahasan kita pada malam hari ini yaitu insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya ya dari Penjelasan beliau, Syekh bin Bas Al-Rahimahallahu Ta'ala Fashirkku yutlaku ala alaihi fitnah. Nam, asyirik as juga disebut sebagai fitnah. Nam, taib. Sebagai orang dalam ayat tadi. Ya, dari kita lanjutkan nanti penjelasan dari Syekh Bin Bas karena keterbatasan waktu malam ini sudah terlalu panjang. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wa astagfirullah wa atubu laih wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akbar gulu fikum.